Jag kan inte ens det, när du inte ser på Och genom glas Jag åt precis en jordnötssmörsmacka eh, Och då blir man lite kladd torr, i munnen Torr, det ja. fastnar i gommen no, inte Ja, men torr, men klibbig och Men jordnötssmör är ju på något sätt torrt alltså, det, ja, det, ja, det kan det absolut vara Om du tar en hel matsked med jordnötssmör in i munnen Det blir mm. ju det är någonting saknas ju. Ja men det är ju det här Jolmia som är ett begrepp Nej, men är, släkt. Som men är det jag, jag kollar faktiskt upp jollmy det är faktiskt ett ord. Ja, ja ja men vem har du någonsin hört någon använda det. <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> men vad heter det? Eh, det är ju någonting som saknas. Det är inte jollmit, jordnöt, det är inte jollmit. Det är det ju. Nej, jollmit är ju Marabudukat i jolmig. Fast alltså det är ju så det är ju när det är någonting som liksom Nej, men jag menar Bara... att jordnötsmör är torrt. Nej, ja, men. Jolmig tycker jag är ju typ tvärtom. Nej. Jo, nu jolmig är när det blir för definitionen av Jolmig. Så här. Ja, exakt så, så blir ju jordnötsmör. Mm. <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. Det står så jag här då. Jag vet inte. Eh, till Jolmig är instängd, kvav, kvalmig, kväljande, utan smak, smaklös, blaskig, fad. Sötäcklig, äcklig, sentimental, sliskig och mjäkig. Okej, okay, nu, nu är du inne på synonymer.se antar jag. Ja. Hur kommer det sig att ett ord kan betyda 24 olika saker? All det du läst upp är ju typ olika ord. Såhär, äcklig ja. och smaklös, det är ju absolut inte samma sak. Äcklig Nej, är ju definitions... och så här, instängd, va? Det är ju inte samma jo, sak. Men... Vadå, om man säger så åh det är väldigt jolmigt i det här rummet Då är det ju, då betyder det inte så en Så man, man, man, man kan fäljande. säga det alltså? Ja, för det verkar ju så ja. Men om man pratar om en matvara så är det ju de andra Mm Kanske. Sen Jag måste det säga även... att vardagsrummet här idag, det, det är inte speciellt jolmigt Nej, det... men det låter kvalmigt skulle jag använda Kvalmigt? Hade... Ja Kvavt? Ja men kvalmigt kan man också säga Alltså Men betyd, betydelsen står att det är jummen fad och smaklös Så jag skulle säga att det stämmer verkligen in på jonetsmör eller marabordukat. Jag förstår inte de orden Nej, skit i det Vi hälsar er alla varmt välkomna till avsnitt 13! Olyckstal. Jag tänkte säga att vi väntar och släpper det här till fredag, för då blir det fredag den 13. Men det är inte det. Jag tror däremot det är fredag den 13 i maj. Åh mm. oh, nej, det senast välter jag ut en hel smoothie. Uh, nej, det är lördag den trettonde i maj. Jag sa just det att jag väljte ut en hel smoothie Senast, det var fredag den trettonde Nej mm. Det är ju ändå Inte... otur mm, det är det. Alltså hur ofta har man väljt ut en stor Alltså vi snackar ju om en blender alltså Ja det Hur ja, ofta har man väljt det. en hel jävla gigantisk blender Och allt bara åker ut Det har man gjort, ja jag har gjort det en gång Och det var då Så det var ju Alltså jag gör ju tyvärr sådana saker rätt ofta Ja <laughs> Typ när jag så här, ja men, en typ när jag ska äta Någonting och har förberett En tallrik och ja. så ska jag sätta mig in I vardagsrummet ja. Och så liksom ska jag bära allting Jag typ sätter tallriken på glaset håller Som en servitör och, Ja precis Fast Och sen så bara glider det om dagen så hade jag en burk Med bianessos På mitt glas det är redan kul. Den gled rakt av Den studsade Var det på ett eh, glas? Ja, men jag, ah, en burk. Alltså, okej, okay. ah, en större burk. Jag såg en dip. Och det kunde man ju fatta med en gång. Det, det var liksom inte så stor bottenyta på burken så att det fanns liksom någon glidmarginal utan flyttade den sig minsta lilla då åkte den ju ner. Ja, det och det var exakt det. vad den gjorde. var det Nej. Första studsen i golvet så bara och det ut över min fotpall Sen så rullar burken Alltså som i en cirkel Och sprider ut såsen <skratt> Över hela mattan Och på golvet Och du vet, jag står där och bara Okej, okay, ta det lugnt Det jag är du... bara bs <skratt> <skratt> Vad var du mest ledsen för då? Att du smutsade ner Eller för att du förlorade din Bea? Eh, vad hade du helst haft ogjort? Nej, eh, nedsmutsningen Nedsmuts, ja det håller jag ja, med om Men det fanns att, väl lite eh, sås kvar Det fanns lite kvar. Ja, Kvar. kvar. <laughs> <laughs> och sen kun, var det ju vissa ställen där det låg större klumpar Jag <laughs> kunde skrapa upp Ja, vad fan Åh, minns, ja, du, minns du när vi var ute på Knarrholm Och nu är det lasagne som sprack Var du med då? Ja, jag var inte med och sov över utan jag var med Jag var bara där över dagen Minns du det här lasangen när formen jag, när sprack och alla har är typ ett grät för att vi inte fick äta den? Ja, jag har ett foto på den sprutna alldeles. Jag kan kolla på för bara inte alls länge sedan. Skämtar du? Skicka den uh, ja. då... Men Jag kommer inte ihåg att du var med för jag vet att. Uh... Jo, visst vad jag menar, den så. Jo, jo, för jag minns ju att, att, att, att, att du var nog mest. Eller du var väl var mest ledsen och ja ah, Kan vi inte skrapa bort? Skrapa upp liksom? <laughs> ja, och Sofie ta på skärvorna. Ja, men alltså, de, ni hade ju något i det. Alltså, ja. Tänker man ju. För att det blir inte glassplitter av det. Vadå, ni hade något i det? Ja. Vad men du? sa, ni hade ju något i det. Ja, men ni, du, ni hade en poäng. Jaha. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Alltså jag menar, det blir inte glassplitter, det är bara att sprack liksom. Så att man skulle kanske kunna skrapa. Ja. Ut. Men då kommer ju alltså. din mamma där och bara, det skär upp magsäcken! Jaha, för annars hade jag tänkt mig att hon skulle kunna vara den som nej, förespråkade nej, hon att skrappa att det kom att skära upp hela magsäcken. Aha, aha. Ja, Så att det blev ja, det var ingen lanske. Så... Så... Ja, men vad kommer du ihåg vi åt istället? Vi åt istället? Ja. Smurf! <laughs> Smurf. <laughs> nu har jag på den för mig själv! <laughs> uh, ja, vad ska jag prata om då? Uh, ja, jag tänkte jag skulle prata om... Uh, nej, <laughs> August... <laughs> Där ser du hur roligt det var utan mig Och <laughs> <Det var> jättesvårt <laughs> Vad, <är det? laughs> Vad fan ska man prata om? Ja Kan vi prova det nog att vi kör typ Vi skulle kunna köra att. Eh, man har ett, podden nej men man har ett sommar, pr, sommarprat improviserat Typ en kvart var i podden Ja det är jättesvårt 10 minuter, det borde man få 5 ja. minuter ja. Eh, 30 sekunder <laughs> Det borde ju prova då, sommarprogram ja, faktiskt mm. Men när jag kommer ihåg vad vi åt istället Men det var misär, kommer jag ihåg jag minns... Mina kalsånger blåste i vattnet, minns du det? Det minns jag också Skämtade, inte du någon det Ja, det var väl någon som halkade på någon klippa också Du vet där, där det oh. var typ tång Oj, det var inte jag, men det låter jättebekant Nej uh -huh. ah, ja, minnen, minnen På tala om det uh -huh. Så kommer jag att tänka på en grej När jag var ute och åkte inlines häromdagen Alltså, vänta <laughs> Ja, jag gör fortfarande det och vi har pratat om det en gång innan Ja eh, du inte mötas ihåg <laughs> Jo, eh, så åkte jag hemifrån mamma och pappa Och så upp eh, vår väg eh, upp till Billhäls Ja Så kom jag att tänka på alla gånger som vi cyklade till varandra eh, mm. Och möttes på mitten Det var kul Och hur, så, hur långt kan jag ha varit? Åtta kilometer? Nej Låt oss söka <laughs> Ja Nej, för att då kändes det ju jättelångt Men vi fick ändå, det var ju så här. Det fanns ingen ursäkt för att bli körd om man säger så Regnade det någon gång så var det såhär Yes, oh, mamma kan du snälla köra mig <laughs> Ja Man var helt, och så tänkte man så här Åh, håll i det, det regnet hela dagen Ja, eller hur, så att jag blev hämtad också Och slipper springa hem 5,9 km gång Va? Ja, men då tänker jag Jo, men nu ska vi se här också Då räknar den inte den vägen Ja men det är väl något liknande då tänker Vänta, jag mig Vänta, vad? Jag fattar ingenting Jo, jo visst är det så Men jag vill ta den andra vägen Nej. Men kommer du också ihåg hur det alltid var När vi skulle Framförallt när du skulle till mig Och du skulle ta med någonting typ Ta med din gamecube kontroll Eller ta med dina kinderlekssaker ja, Så, så, glömde bara, så fick göra. jag alltid ringa och påminna dig typ, Innan du skulle cykla för att du alltid glömde allting Ja så glömde jag ändå och så cyklade vi tillbaka Det var någon, ja, ja, mm, ja, vi gjorde det en gång Alltså vi cyklade, möttes på hälften, du hade glömt det du skulle ta med dig. Vi cyklade hem till dig, hämtade det och cyklade hem till mig. Mm. Det måste ju ha varit typ tre mil minst. <laughs> ja, ja, men vad heter det trevligt ändå? Jag får väldigt härliga minnen när jag tänker på sommardagar- ja, men jag får men jag väldigt deprimerande minnen När jag tänker på en kall Blåsig höstdag Inte nödvändigtvis regn Men kall blåsig höstdag Och det är kolsvart ute Om man skulle cykla hem Alltså då ville man ju ta livet av sig Alltså får, Blir inte du väldigt deppig när du tänker på det Men jag kommer inte ihåg så många sådana gånger Jo Jo i och för sig när man ser ja. De och det inte. var ju typ innan man hade Nej då hade man sin mp3 just det och Så och då kunde man ändå Men du, jag vill prata om en grej För jag kom verkligen på När du sa När du sa att man hade ingen ursäkt att bli körd mm. Så, så kommer jag att tänka För nu vill jag prata lite om det här med Hur man är uppfostrad då och, och jämfört med andra barn Och, och, och hej och hå För att det, så här, jag, Du bor ju ändå Alltså jag bodde ju ganska långt ifrån en busshållplats mm. eh, Och alla mina kompisar fick ju verkligen skjutsse till den, medan ja. jag var tvungen att cykla eh, vilket man då bara så här hatar mina föräldrar mig, tänkte man ju då när man var tvungen att cykla i avsträng men idag kan jag ju känna att det var ju helt rätt gjort för att, ja. alltså vadå Löst jag har format det. dig till den du är jo men alltså jag, jag kan känna så här. spola tillbaks tiden lite ja, alltså hur verkligen? var det förr som att det var två kilometer, 20 minuter att gå, typ fem minuter att cykla? Egentligen, mm. Varför? Ja, alltså varför ska man skjuta någon då? Nej. Nej, det är ju helt rätt. Och då kommer jag att tänka på Ansödelund. Söderlund mm. för att jag lyssnar på henne, hennes podd och hon pratade i senaste podden om att hon var lite så här, jag vet inte, lite orolig för sin 14-åring eller hur gammal han nu var, för att så här, mm. ja men Hur, hur ska han klara sig i livet eller vad det nu var mm -hmm. och hon är så här, alltså hon har ju inte riktigt fattat hur man ska uppfostra ett barn att bli självständigt alltså hon pratar ofta om hur jobbigt det är ah, så, så, så var han surfslut och så skulle jag fylla på det och så och så skulle jag köra honom dit och så skulle han bli skjutsad dit och så Skulle jag, och så fixar jag praktikplats till honom Och bla bla bla Och så, så har jag inte varit hemma så mycket nu så är jag, ring, så Här är Fodora-kortet Och bla bla bla Tror fan att ungen blir bortskämd Om man kör honom överallt Om man ger honom mer surf När han, hans surf är slut Om ja. han inte lär sig laga mat själv Och han är 14 år Och då ringer hemt mat från Fodora ja men verkligen, klassisk curling exempel Fattar man inte det själv nej. Att det är, gul, som man bäddar Får man ligga. Ja, så är det verkligen och jag, jag menar, jag Eller, säger, eller Den, den som man ligger med får bädda får, då får man ja. Nej, det förstörde du <laughs> Den man ligger med Får bädda Ja, fortsätt Ja Eh, jo, alltså det, det, det, är såhär, det är ju helt upp till var och en hur man uppfostrar sina barn och även, Det kan man ha åsikter om så Jo såklart, men då kan man inte komma och gnälla nej. att man är orolig över hur den ska klara sig Nej men nej, jag tänker bara på det här med surf Alltså nu fanns ju inte eh, sådana telefoner när vi var små Alltså nej. iPhones och sånt Men, <laughs> men ha, alltså, kan, kan du, ha, vi hade ju fan uppringt modem och fick surfa här 20 minuter om dagen om man var snäll ja, men det hade, ni, hade, ni fick ju ändå bredband innan oss faktiskt Ja, ja, ja, men senare än den genomsnittsfamiljen Ja, familjen. verkligen, och alltså det var ju jämt för det första efter klockan sex Var det gratis då? Nej, det vet jag inte, och men bilder. det var inte lika dyrt i alla fall Och sen på helger, Ja. och så var det ju liksom men typ 20 minuter Ja, så fick man åka till mormor för att få surfa Ja, ja för ja, då fick man, ja, man såg Ja men det. <laughs> och så kunde man inte prata i telefon samtidigt Nej, eller? alltså det är typ